Jocul cu moartea, de Zaharia Stancu Pista 8. Două locomotive, venite dinspre miază zi, treceau peste porțiunea de linie fierată-reparată și frânarii, după ce locomotivele se opriră pufăind, prindeau ultimul tender al uneia de primul vagon al trenului nostru. Locomotivele fluierară umplând văzduhul de neliniște. Fluieratul lor era gros înfiorat și parcă semăna chemare. înțelesese că felvebalul Uwe Uhl, având în sfârșit linia liberă în fața lui, grăbea plecarea. Abia apucai să mă prind cu mâinile de marginea vagonului și să fac un salt înăuntru, că trenul nostru se și puse în mișcare. Nu știu de ce, dar tocmai atunci mă gândi că dacă Mirko nu ar fi fost pânzurat de austrieci, Negustorul bătrân din semendria nu mi-ar fi vândut mie ghetele lui. Desculți, cum mă găseam cu două-trei zile mai înainte, n-aș fi scăpat nemușcat de șarpele cu care mă bătusem. Aș fi pierit. Eram gata să cad în întristare. Îmi veni însă să râd. Poate că, desculți fiind, nu m-aș fi încumetat să umblu pe câmp și să iau în tălp cepi și ghimpii miriști. Cine putea ști? Râsei. Tare, cum rare ori râd, cu gura până la urechile săi. Diplomatul se miră. De ce râzma? n ar rostit niciunul dintre noi, nicio glumă. E, asta e acum, nu știi? Prostul râde de ce-și aduce aminte, nu numai de ce vede și de ce aude. Dincolo de un șir de plopi, galben ca niște lumânări înalte și aprinse, pământul mușca lacom din marginea roșie a soarelui mic și rotund. Mușca lacum și flământ pământul din marginea soarelui. Diplomatule, ai mâncat toată pâinea? Nu, ți-am mai păstrat și ție un coltuc. Dămir. Poftim. Flămând cum eram, începui să mușc și eu lacom, dar nu din marginea de jărăgai roșu a soarelui, ci din marginea zgrunțuroasă a coltucului de pâine neagră amăruie. După două zile și două nopți de mers, ajunserăm în sfârșit în gara în care ni se spuse să descărcăm oile din vagoane. Le descărcarăm repede de tot. Acum, ciuciți pe lângă zidul de piatră albă al gării unii, tolăniți pe iarbă alții, ne încălzeam la soarele amiezii. Nemții care ne însoțiseră până aici se odihneau ceva mai departe pe marginea unui șanț. Noi așteptam să fim duși printre munții negri, prăpăștiosi și goi până aproape de poale, în spatele frontului de, lângă Bitolia, de care ne despărțeam mai puțin de o poștă și jumătate de drum, să săpăm tranșee. Întârziam în gara măruntă și albă din apropierea câmpurilor de luptă, numai pentru că soldații bulgari, cărora le fusese împredați și care urmau să ne însoțească până acolo, se duseseră la o cantină să se aprovizioneze cu hrană pentru drum. Nemții așteptau seara să plece cu trenul ce avea să se formeze la acest cap de linie ferată spre miază noapte, să ajungă la Dunăre și apoi la București. Cerul, pe care întinși pe spate îl priveam, era de un albastru stătut, vâscos, cum nu mai pomenisem. Din când în când se auzeau dinspre bitolia tunete pe care munții uscați, prinzându-le între văgăunile și prăpăstile lor, le multiplicau la nesfârșit, până se destrămau, se stingeau. Dimineața, sosise în gară, venind de pe front, un lung convoi de catâri mânați din urmă și de pe lături de câțiva localnici. Catârii purtau pe spinările lor soldași germani răniți. Cei ce fusese mai ușor loviți, călăriseră catării pe deșelate. Ceilalți, așa numitele cazuri grave, se relegați de cu mezișul, curmezișul, pântecul fiind așezat pe spinarea catârului, capul atârnând într-o parte ca o desagă, picioarele în cealaltă parte. Te mirai cum de rănițe aceștia mai puteau să-și tragă răsuflarea. Un tren sanitar cu mari cruci roșii, zugrăvite pe pereții vagoanelor și pe acoperișurile lor, îi adăposteau. Cum locomotiva se defectase și nu se mai putea urni, trenul sanitar încremenise pe linie. Mai târziu sosise tot dinspre front, târșindu și picioarele prin pietrișul și pulberea drumului îngust, un câr de prizonieri luați în cea din urmă în căierare. Prin apropierea gării trecea o sfoară de apă, căreia pietrele de pe front, negre, îi împrumutase răcernita lor culoare. Satul se găsea ceva mai departe, pierdut printre arbuști, pe o coastă ușor înclinată. s raxat. apropierea frontului mai mai călgolise de oameni. După ce fusese despovărați, catării se repeziseră la râu și însetați se rând de lung. Acum pășteau pe marginea apei iarba aspră, ghimpoasă, care le însângera boturile. Prizonierii, africani înalți și subțiri, cu capetele lunguiețe, acoperite cu păr deși și creți, odată ajuns și ei în gară, se năpusiseră tot către apă să-și stingă arșița ostenelii și a setei și să se răcorească. Pe africanii păzeau soldați austrieci destul de bine îmbrăcați, căci Imperiul Habsburgic încă nu ajunsese la slăire, și un pluton de turci, bărboși, de pe care curgeau zdrențele. Prizonierii și cei ce îi păzeau se lungiseră și ei pe iarbă prin preajma gării. Nădăjduiau și unii și alții ca, înainte de a porni mai departe, să li se dea ceva de mâncare. Osteniți de drumul pe care îl bătuseră cu picioarele toată noaptea, mulți adormiseră. Somnul nu numai că odihnește și întremează, dar mai și amăgește foamea. În liniștea aceea a miezii calde, plină de lene și marasp, simți văzduhul până atunci încremenit, vibrând ușor ca lemnul uscat al viorii, când pe coarde lunică lin arcușul și apoi auzis zgomot de motoare. Un soldat german, cu capul gol, ieșind în grabă dintr-un birou, agită în mână speriat un ciocan de lemn. Se repezi și începu să bată cu el într-o bucată lungă de fier care atârna târna spânzurată cu lanțuri de doi stâlpi ai peronului ca o toacă. La auzul alarmei, se pustia afară din biroul gării o sumedenie de soldați nemți. Alergând către niște șanțuri depărtate de gara, își potrivirea din fugă căștile de oțel pe cap. Se repeziră către acelea șanțuri și nemții noștri în cap cu felvebalul uve uhl. Caturilor nu le păsa de nimic. Pășteau mai departe iarba săracă, uscată și ghimpoasă, care le însângerase boturile. Țăranii localnici se traseră spre maginea unei râpe din apropiere și căutară să se ferească la adăpostul ei. Prizonierii negri nici nu se clintiră de la locurile lor. Sentinelele însă se răsfirară, în înconjurară și se culcară la pământ, nescăpându-i din ochi. Ne ridicăm și noi. Hai, diplomatule, să ne punem pieire la fereală. Crezi că merită? Merită. Ceata de oameni cu care plecasem din București se repezi și ea tot către râpa unde se ascunseseră localnicii. Diplomatul care se răzgândise mă apucă de mână. Hai să stăm jos. N-avem niciunde fugi, niciunde ne ascunde. De altfel, iată-le, aeroplanele franțuzești au și sosit. Zboară destul de sus. Vor ținti gara și bombele vor cădea mai departe. Poate că ai dreptate. Ne trântirem la pământ lângă zidul din spate de piatră al gării. Văzduhul vibră puternic. Geamurile gări zângăniră. Nu știu ce-mi veni, dar mă întorsei cu fața în sus. Dacă va fi să mor aici, îmi spusei, cel puțin să văd de unde îmi vine pieirea și să mă sfârșesc cu ochii la cer. Nu-mi plăcea deloc cerul acela care devenise opac, alburiu și parcă și mai vâscos. Era totuși cer. Două grupuri de câte trei aeroplane, farman, de bombardament, se rotiră deasupra noastră. Ceva mai departe și mai sus, un biplan de vânătoare, alb ca o albină de argint, făcu largi viraje. Spectacolul mi se păru plin de o rară frumusețe. Niciodată nu văzusem atâtea aeroplane la un loc și încă planând într-o atât de desăvârșită ordine. Parcă erau legate unele de altele, cu sfor nevăzute, Parcă le pilota pe toate șase, mâna ageră a unui singur pilot. De undeva dintre arbuștii cățărați pe coasta pe care se afla spânzura și satul, începură să tragă tunul. Obuzele se spărgeau în văzduh, ceva mai departe, mai la dreapta noastră, și, după fiecare pleznitură, înflorea acolo, sus, o floare mare, desfoiată de fum. Diplomatul staghe muit lângă zid, cu capul a plecat adânc și prins între genunchi, ascuns parcă. Mâinile și le împreunase deasupra capului pe care încerca astfel să și-l apere. De sub pântecele farmanurilor se prăvăleau vâjind bombe. Mă uitai la ele și le văzui rostogolindu-se ca niște mari pepeni. Avusese dreptate diplomatul. Aviatorii, o fără îndoială. Gara și vagoanele înșirate pe linii, dar bombele căzură, după câte putui să-mi dau socoteala, mai încolo, cel puțin acelea pe care le aruncaseră până atunci. De curiozitate, încercai să le număr și înfunecaz că nu izbutesc. Primele ajunseră la pământ, unde, explodând, în ia urechile. Coloane de fum și praf se ridicară dintr-o dată, tocmai în partea în care se ascunseseră nemții, în șanțuri, și în lunca săracă, pe unde pășteau liniști scatârii. Al doilea rând de bombe, și mai departe de gară, peste râpa lângă care căutase răscăpare însoțitorii catârilor și oamenii cu care noi doi făcuserăm drumul lung din țara și până aici. Aeroplanele greoaie zburau înainte în linie dreaptă. Crezui câteva clipe că primești de-a trecuse. Nu-mi putui lua privirile de la ele, și le văzui cum, făcând un larg viraj și pogorând ceva mai jos, se năpustiră cu o iuțeală îndoită parcă din nou asupra gării. Acum era acum. Tunurile de pe coastă traseră pieziși și își întățiră bătaia. De în florile mari de fum, care se desfăceau în aer deasupra gării, ploară în jurul nostru spărturi de schije. Al treilea rând de bombe pe care îl auzi vuiind. Vâjind și apoi bubuind, căzu în fața gării, acolo unde se aflau înșirate pe linii, trenurile fără locomotive și trenul sanitar plin de răniți. De dincolo de munții cu vârfuri negre și golașe, pe deasupra satului, se a două aeroplane de vânătoare germane. Erau două taube. Le cunoscui după aripi și după crucile negre pe care le aveau zugrăvite de desubtul aripilor. După câteva țăcănituri de mitralieră, aeroplanul cel mic francuzesc lua foc și se prăbuși în stânga peste o pădure de tufani, rară, galben-roșcată. Bombardierele Farman, urmărite de aviatorii nemți, se pierdură către miază zi. Văzduhul se liniști. Atunci mă repezi cu diplomatul, care mergea șchiopătând mai rău decât mine, către șanțuri. Îi găsirem pe nemți din gară, Sfârtecați bucăți bucățele. Pântece deschise și însângerate lăsau să se vadă galbene intestine, stomacuri vinete, măruntaie amestecate cu pământ. Picioare desperecheate rămăseseră încălțate cu bocanci lustruiți, în timp ce mâini rupte, pline de sânge, păreau încremenite cu degete zgârcite. Un capretezat ne privi cu ochi mari, albaștri, holbați de sub o cască turtită de oțel. Într-un șanț alăturat, trei dintre nemții noștri își scuturau hainele de țărână sub care fuseseră îngropați. Al patrulea, zăcea lungit, privim fețele albe ale celor ce rămăseseră vii, îmi dădui seama că mortul fără de față era fel vebalul Uveiuhl. Nu mai aveam de ce rămâne acolo. Ne întoarserăm în gară și ne strecurarăm peste linii spre râpi. Trecând pe lângă cătăr, văzui vreo doi cu burțile sparte și zvâgnind încă din copite. Ceilalți pășteau în preajma lor aceeași iarbă săracă, uscată și ghimpoasă, care le însângerase boturile. Câteva vagoane, peste care căzuseră și bombe incendiare, ardeau cu flăcări mari. Din trenul curăniți, care ardea și el cu mari vâlvătăi și din care ieșeau fuiare groase de fum, auzii răgnete și urlete înfiorătoare. Austriecii și turcii îi duceau din urmă, mânându-i ca pe o turmă pe prizonieri africani, să încerce să stingă focul cu mâinile și să mai salveze ceva, dacă acolo, în mijlocul flăcărilor și al fumului, ar mai fi fost ceva de salvat. Coborau din sat, alergând către gară, soldați germani de la Niscaiva posturi de ajutor, fiindcă aduceau cu ei și câteva tulumbe. Trebuie să o ștergem repede de aici, băiete. Încotro. Deocamdată spre pădure. Dacă zici? În vacarmul și în la care se iscase din pricina bombardamentului, ce ne luase pe toți prin surprindere, nu ne mai avea nimeni de grijă. Soldații bulgari, care ne luaseră în primire și care urmau să ne ducă spre front la săpatranșee, nu se arătau. Fuseseră și ei uciși sau răniți ori se ascunseseră pe undeva și găseau că nu e încă timpul să părăsească ascunzișul. Trecurăm pe lângă râpă repede, însă tot aruncarăm o privire. Pământul, însângerat, era și acolo amestecat cu ce de oameni. Unii mai trăiau, răniți și urlau, strigau sau se văitau încet, fiecare după durerea pe care o simțea, după frica or groaza cel stăpânea sau după cum îl părăsise, ori nu puterea de stăpânire. Poate că se mai aflau pe acolo și câțiva oameni vii și întregi dintre ei noștri, ori din paznici catârilor. Nu aveam vreme să ne dumirim. Și apoi, prăpădul era prea mare, ca din slăbiciune ori milă omenească, primejduindu-ne nouă înșine viața să încercăm să o păstrăm pe altora. Fără nicio mustrare de cuget, fără nicio tresărire de înduioșare măcar, ne în pași ferindu-ne să nu ne zgâriem în tufele gimpoase. După puțin timp, pătrunserăm în pădurea din apropiere și nu ne oprirăm din mers decât târziu, către scăpătat, când pădurea se și sfârșise, retezată de un zid de piatră, care se ridica drept, tăiat cu briciul parcă, înalt și negru, cu vârful spre cer. Timp de ceasuri, mersem așa, când eu, urmându-l pe diplomat, când diplomatul urmându-mă pe mine, fără să ne spunem unul altuia vreun cuvânt de parcă priveliștea din jurul gării și cea de la râpă ne-ar fi golit de suflet și n ar fi seca glasurile. Mai poți să mergi, diplomatule? Nu. Nici eu. Ne așezăm jos ca la poruncă, în iarba de la marginea pădurii, galbenă și uscată, sub care răsărise ca primăvara Altrând de iarbă, verde, proaspătă, grasă. În aerul tare, care ni se pătru arzător de oscat, carnea mea, așa puțină cât aveam, era istovită, slăită și însetată. Venit de undeva din preajmă o slabă adiere de jilăveală. Trebuie să fie pe aici, pe aproape un ochi de apă, diplomatule. m Abia când mă ridicai să plec în căutarea apei, luai seama la cât de puțină snagă mai aveam în trup. Picioarele mă ascultau cu greu și mâna cu care mă propti de un copac, în amețeala ce mă cuprinsese o clipă, îmi tremură. Semănam în mișcări cu un om netrezit de plin dintr-o lungă beție. Smulsei câteva fire de iarbă proaspătă și le frământa între dinți. Aveau gustul amar. Mergând pe lângă peretele de piatră neagră și sprijinându-mă deseori de el, ajunse-i curând lângă o scobitură rotundă ca o gură de fântână plină cu apă limpede liniștită. Izvorul subțire trebuie să fi fost undeva în fund. Nu i se auzea susurul. Numai izvoarelor de la suprafață le auzi murmurarea. Copaci cu scoarțe ca fenii, cu ramuri strâmbe și frunziși galbui ca și negrul perete de piatră de alături, își priveau chipul în oglinda neclintită a lacului. Când mă aplecai să iau apă în căușul palmelor și să beau, îmi văzui și eu chipul suprapus peste chipurile copacilor. Fața mi era trasă, galbenă, slabă, ca și cum ar fi fost acoperită cu o subțire fâșie de piele, arsă și neagră, a unui schelet. Îmi văzui ochii vii, Lucind, arzând aproape și buzele umflate, albe, pleznite. de lung, și cu fiecare sorbitură prinsei puteri, sau mi se părun numai că prin puteri. Îmi spălai mâinile, pe care vechile arsuri se uscaseră și se cojiseră și-mi o Nu văzui în sclipirea lacului nici viermuși, nici broaște sau broscuțe măcar. Singurele vietăți pe care le prinseră privirile mele atunci fuseră doi bondari scurți și groși care se alungau și sfârmau moarta liniște cu băzitul lor. Am găsit apă, diplomatule. Unde? În partea asta. merge înainte pe lângă stâncă până dai de ea. Soarele nu se mai vedea. Se răsă de îndată o înserare adâncă, tăcută, de un galben însângerat, smintită parcă în tăcerea ei de plină. Partea de sus a peretelui de stâncă era încă luminată. Odată cu căderea întunericului, tunuri de bătaie lungă începură iară să geamă, să tune și să răsune. Ne făcurăm culcuși de frunze fiecare, ne acioarăm cum puturăm și adormirăm cu vuietul lor în urechi. Ne treziră târziu zorile mai mult cu răcoarea decât cu lumina lor puțină. Jos în pădure, mai stăruiau încă pale de întuneric străveziu. Muntele rămăsese întunecat, căci soarele răsărise dincolo de el și nu i atingea decât culmea, pe care eu știam știrbă și golașă, dar care acum scăpa privirilor mele. Cerul era tot un nețărmurit ocean de orbitoare lumină. Odihna și somnul neturburat ne mai întremase. Diplomatul își trăzniuasele Ce faci? Întinzi pielea măgarului? O întind, vezi bine. Începui să râd. Te pomenești că ți-o fi și foame. Sunt învățat cu foamea, dar acum mi s-a lipit burta deși spinării. Ce planuri ai? Încotro crezi că trebuie să o luăm ca să ajungem târâși grăpiși în țară. În țară? De ce în țară? Atunci unde vrei să mergem? Dacă o apucăm spre miezul zi, ajungem pe linia frontului. Este puțin probabil că am putea să o străbatem și să ajungem dincolo la francezi. Aici se duce război de tranșee. Nu pot exista goluri prin care am izbuti să ne stricurăm. Dacă am încerca, am fi prins și împușcați fără prea multă vorbă. Dacă o vom lua spre răsărit, călcăm cu piciorul, de aici de unde ne aflăm, o parte din Macedonia și răzbim în Bulgaria. Ne-ar mai rămâne să ne facem drum către Dunăre. Și care ar fi a treia cale? Ar mai fi una, însă aceea mi se pare mai grea decât oricare alta. Care anume? Să ne îndreptăm slăbiții și betegii noștri pași către apus. Am ajunge după câteva zile și câteva nopți de drum la Adriatică. Dacă ajungi prin minune la țărm, Găsim o barcă cu pânze să ne treacă Adriatica, am putea debarca în Italia. Italienii au un singur front în nord. Cunosc bine peninsula care la țări mă arată pe hartă ca o cizmă. Vorbesc și limba. Ne-am descurcat. Italienii sunt sărași, dar sunt generoși. De ce te plângi de a primea balcanicilor, diplomatule? Ai trăit atâta timp între ei sau cel puțin așa pretinzi? N-ai văzut? Ne-au aruncat trenul în aer. Nu era trenul nostru, era un tren german. Diplomatul, plictisit, își clătină capul nemai se să-mi spună prin cuvinte că își păstrează mai departe părerea. Un stul de bombardiere germane cu marcruci negre zugrăvite pe aripi, lunecară prin văzduh, zguduindu-l spre miază zi. Se duc să-și ia revanșa pentru atacul de ieri au să mare câțiva din tabăra aliaților și poate chiar să lovească un tren cu răniți coloniali. Discutarea m-am multă vreme, ce răvăindu ne ce ne ba chiar înjurându-ne ca la ușa cortului. Când îl potopii sub o avalanșă de sudalme ungurești, învățate de mine sus, la Arman, la Clocociov, de la Amosuarcă, îmi răspunse cu orăr și măscări turcești. De la cine ai deprins asemenea podoabe diplomatule, nu cumva de la Talat Bey? De la Talat și de la alți junturci, cu care eram prieten la Bitolea și la Salonic, înainte ca ei să dea lovitura de stat, să pună mâna pe putere și să devină bărbați însemnați. Talat era stricăciunea însăși, iar măruntul Enver, ambiția ridicată la rang de sminteală. Ți-am spus că de la Talaat mi s-a tras prăbușirea. Talat era scurt și gros. N-am văzut până acum alt om mai înnecat în cărnul și n-o sânză ca el. Îi plăcea să mănânce și să bea bine. și mai plăcea... Bă, ce vrei să-mi spui și te rog să taci. Diplomatul rânji. Vrei să rămâi pur ca un înger. Până la urmă însă, scaurus, te dau eu pe brazdă. Stârbule. Tăcurăm un timp. Ne liniștirăm. După aceea schimbarăm câteva vorbe, numai și hotărâm să stăm ziua ascunși prin pădurile de care Macedonia nu ducea lipsă și să călătorim numai noaptea și mereu către apus. Încercarea de a ajunge cu chiucuvai pe țărmurile albaneze ale adriaticei și de a trece în gusta mare cu vreun prilejul ale care era mai mult decât îndrăzneață, dar era singura care, odată împlinită, ne-ar fi scăpat fie de împușcare, fie de robia la care aveam să fim supuși și silit să lucrăm la tranșee sau pe lângă front până la sfârșitul războiului. Mai aveam la mine câțiva lei de argint, bani care se dovediseră a avea multă căutare în balcanii inundați de bancnotele verzi emise de administrația militară germano-austriacă. Deocamdată însă, leii de argint nu-mi puteau sluji la nimic. Ca să cumperi ceva, trebuie să existe un om cel puțin în afară de tine și acel om să aibă ceva de vândut. Ne hotărânăm pentru atingerea scopului ce ne propusesem să ne ferim de oameni. Păstrai puținul argint ce mai rămăsese. Poate că într-o regiune săracă, lipită, acolo pe țăr, banii aceștia aveau să ne ajute la trecerea mării. Dorința mea de a ieși cu viață din împrejurările în care fusesem aruncat de urba întâmplare, de a trăi măcar până la 20 de ani, avea multe tulpini. Una dintre ele, și nu cea mai plăpândă, era curiozitatea de a vedea, tocmai în aceste împrejurări grozave, din vreme de război, cât mai mulți oameni, de a fi de față și de a participa la cât mai multe întâmplări, de a împlimba o ochi pe deasupra a cât mai multor priveliști, dacă a călca cu picioarele mele cât mai mult pământ și de a ajunge acolo unde nu aș fi izbutit cu șubredul meu veliș de țărână, măcar cu închipuirea, căreia nimeni și nimic nu-i putea reteza marile ei aripi. Aș fi lepădat fără nicio părere de rău în velișul meu, de-a cărui construcție slăbănoagă și șoldie nu era mulțumit, dacă aș fi fost sigur că spiritul mi-ar fi continuat să existe, Că eu aș fi continuat, rămânând numai spirit, să văd, să aud, să înțeleg și să umblu prin lume și după moarte. De pe întunecatul tărâm al morții, nu se întorsese însă nimeni niciodată ca să povestească trăitorilor dacă mai există un dincolo. Eu nu credeam de mult în niciun dincolo și în nicio ființă supremă care ar rândui soarta fiecărui pământean. Viața se grăbise singură să verse în pulberea mizeriei vinul credinței mere din vasul nesfânt al bietei inimi, care mi se mai zbătea în piept. Religiile mi se păreau bazme și, dacă aș fi fost mai puțin înzestrat cu cunoașterea firii oamenilor, m-aș fi mirat mult că, veacuri de rândul, oamenii s-au trecut unii pe alții prin săbii și suliți, s-au prăjit la foc domol până la ardere pentru mărunte deosebiri de credințe religioase. Citisem între altele cărți cu privire la luptele dintre catolici și hughenoți și cunoșteam pe de rost istoria Inchiziției. Voiam să trăiesc cu îndârjire pentru a cunoaște și voiam să trăiesc cu îndârjire până la fund și pe fund pentru dorința de a trăi. Trăiam pe fund, dar nu ajunsesem încă fundul. Aveam să-l ajung. Năzuiam însă și către o culme însorită, și eram plin până la pleznire de nădejde că într-o zi o voi ajunge.